Аудіокниги українською від студії Калідор Класика світової фантастики Перша українською мовою Гаррі Гаррісон Сага про машину часу Частина шоста Аудіокниги українською від студії Калідор Класика світової фантастики вперше українською мовою Гаррі Гаррісон Сага про машину часу Частина шоста Розділ одинадцятий «От що мені дійсно подобається в XI столітті», – сказав Барні Гендріксон, підчеплюючи виделкою великий шматок білого м'яса із тарілки. «Що подобається, та це морська їжа. Скажіть, чому так, професоре? Це через відсутність промислових відходів чи якась інша причина?» Напевно, це пояснюється тим, що на вашій тарілці лежить не морська їжа 1 століття. Та годі, професоре, годі мене дурити. Я чудово знаю, це не може бути замороженим напівфабрикатом зі складів клеймектика. О, дивіться, хмари починають розходитися. І якщо розпогодиться, ми зможемо зняти завершення сцени повернення. Передня частина брезентового даху була піднята, і перед ними розкинулась панорама лугів, а вдалині виднівся океан. Професор Гьюїт вказав у бік прибою. «Практично морська риба цього століття нічим не відрізняється від риби ХХ століття. Однак трилобіт, який лежить на вашій тарілці», він дійсно належить до зовсім іншого різновиду та епохи. Його добули на острові Каталіна наші відпочивальники. А, то ось чому із тих ящиків, які вони привезли з собою, текло. Берні із підозрою зиркнув на свою тарілку. Одну хвилиночку, те, що я зараз їм, воно... «Має якийсь стосунок до тих очей і зубів, про які говорив Чарлі Чанг?» «Ні», – заспокоїв його професор. «Після того, як членам знімальної групи дозволили проводити вікенди в іншій епосі, аби не переривати роботи, ми змінили період. Острів Санта-Каталіна є ідеальним місцем для відпочинку. Містер Чанг може це підтвердити» але його дещо турбувала місцева фауна. Визнаю свою помилку. Я залишив його у девонському періоді, коли риби-амфібії, що дихали повітрям, почали виходити із моря. Здебільшого ці земноводні абсолютно нешкідливі створіння, однак у воді були такі істоти. Ага, очі та зуби. Я чув про них. Так. Тому я вирішив, що Кембрій – це більш відповідний період для наших відпочивальників. У ті часи у всьому океані не було істоти більш небезпечної для тих, хто купається, ніж цей абсолютно нешкідливий трилобіт». «Слухайте, ви, ви знову вжили це слово, професоре. Що воно означає?» «Ну, це вимерла істота». Перехідна форма від ракоподібних до павукоподібних. Проте те, що ви єсте, воно дійсно доволі таки великий зразок, щось на кшталт півметрової морської воші. Барні впустив видилку і поспіхом ковтнув кави. Це була чудова страва, сказав він. А тепер, якщо ви не проти, давайте порозмовляємо про. «Колонію у Вінланді. Що вам вдалося з'ясувати?» «У мене не вельми гарні новини». Хм, «Після трилобіта мені все видасться хорошим. Ну, то що там?» «Не можна забувати, що моя інформація про той період дуже обмежена. Однак доктор Лін добре знайомий з історією». У його розпорядженні є всі саги щодо відкриття Вінланда і ранніх скандинавських поселень, тож я дотримувався саме його вказівок. Нам дуже нелегко було відшукати підходяще місце для висадки, оскільки береги Ньюфауленду і Нової Шотландії, м'яко кажучи, дуже порізані. Проте вдалося знайти район. «Ми широко використовували моторний човен, тож я можу запевнити вас, наші пошуки були настільки ретельними, наскільки це можливо». «Ну, і що ж вам вдалося знайти?» «Нічого». «Хм, саме такі новини мені й хотілося почути», – сказав Барній, відсуваючи від себе якнайдалі тарілку зі смаженим по французьки трилобітом. «Давайте носюди мені дока, професоре. Якщо ви не проти, мені б хотілося почути про це детальніше». «Так, усе саме так», – похмуро підтвердив Ян Слін. «У Північній Америці немає жодних норвезьких поселень, і це мене тривожить. Ми оглянули усі можливі райони поселень» починаючи від 10-го і закінчуючи 13-м століттям і не виявили нічого. А звідки ви знаєте, що там взагалі щось було? Лін випнув вперед підборіддя. "Дозвольте вам нагадати, що після виявлення карти Вінланда, мало хто сумнівався в тому, що норвежці дійсно відкрили і дослідили Північну Америку. Доведено, що у 1121 році і Ерік Гнупсон здійснив поїздку до Віндланда. Норвезькі сахи говорять про безліч подорожей, здійснених зі Скандинавії до Віндланда, і описують поселення, які знаходилися там. Сумнівними є тільки відомості щодо точного розташування поселень, Метою наших нещодавніх пошуків і було їх відчукати. Оскільки джерела розходяться у описі місця розташування Хелуланда і Маркланда, які згадуються у сагах, нам довелося оглянути тисячі миль узбережжя. Треба сказати, що Гаторнгардів вважає, що протока Лонг-Айленд і є той самий знаменитий Стромсфіорд, і він робить висновок, що хоп знаходиться у гірлі ріки Гудзон. Однак в інших джерелах йдеться про те, що висадка відбулася значно північніша. Наприклад, дослідники «Сторм» і «Бепкок» вказують на район Лабрадора та Ньюфауленду. А моет навіть е, вважає, що хоп стоп, стоп», стоп – сказав Барні. «Мене не вельми цікавлять теорії». Ви хочете сказати простими словами, що вам не вдалося виявити поселень або навіть будь-яких доказів їх існування, так? Не вдалося, але отже ваші авторитети помиляються. Ну, виходить, що так, сказав доктор Єнслін, і обличчя в нього було нещасним. Окей, нехай це вас не турбує, док. Сказав Барні, простягаючи чашку, аби офіціантка налила йому нової порції кави. Напишіть вашу книгу про це, і одразу ви станете новим авторитетом. Зараз набагато важливіше вирішити, що робити далі. Дозвольте вам нагадати, якщо ви не заглядали у сценарії останнім часом. Наш фільм називається «Вікінг Колумб». Це сага про відкриття Америки і перше поселення на її території. «То що ж нам тепер робити?» «Ми планували відправити усю групу в одне із цих поселень вікінгів і вже там відзняти частину картини. Але цих поселень немає. То що ж нам робити далі?» Єнс Лін задумливо пожував палець, а потім звів голову. «Можна вирушити на західне узбережжя Норвегії. Там є норвезькі поселення і деякі місця...» Мало чим відрізняються від берега Ньюфауленду. «Окей. А там є індіанці, яких ми могли б найняти для зйомок бойових сцен?» – запитав Барні. «О, ні. Індіанців в Норвегії немає зовсім. Тоді це нам не підходить. А давайте запитаємо в нашого місцевого експерта». Барні роззирнувся навколо, і у дальньому кутку їдальні побачив отара – який поглинав величезну купу димлячих трилобітів. — Ну, боєнце, потривожте нашу кінозірку. Скажіть, що він встигне з'їсти ще і друге, і третє. — Вам потрібен нотар? почулася важка хода, і Вікінг сів на лавку поруч. — Що тобі відомо про Вінланд? — запитав його барні. — Нічого. — Ти хочеш сказати, що ніколи не чув про нього? «Звісно, я чув саги про Вінланд, які співають скальди. Я розмовляв із Лейфом Еріксоном про його подорож, але я ніколи не бачив Вінланда і нічого про нього не знаю. Колись я вирушу до Ісландії, а звідти до Вінланда і обов'язково розбагатію». М -м, «Розбагатієш? А що там? Золото? Срібло?» «Дерево!» – сказав Отерк не приховуючи свого презирства до тих, хто не знає таких елементарних речей. «Терево для гренландських поселень», – пояснив Янслін. Лін. «Там у них завжди страшенна потреба в деревині, особливо у твердих сортах для будівництва кораблів. Вантаж такої деревини, доставлений до Гренландії, зробить його власника багатою людиною». «Ну от вам і відповідь», – сказав Барні, рішуче здіймаючись за столу. Щойно ми закінчимо зйомки на острові, ми заплатимо отару і він вирушить у Вінланд. Ми робимо стрибок у часі і зустрічаємо його вже там, на місці. Там ми знімемо сцену прибуття, морські сцени для показу подорожі і сцену відплиття. А потім люди отара збудують декілька хатин для свого поселення. Ми заплатимо щось місцевому населенню якимись бусами. «Вони налетять, спалять хатини вікінгів, і картину закінчено!» «Гарна думка! У Вінланді багато дерева!» – сказав Отар. Єнс Лін було рота, аби заперечити, а потім спинився і знизав плечима. «Та чому я маю заперечувати? Якщо він такий дурень, що згоден на це, аби дати вам змогу закінчити картину...» То чому проти маю бути я? Щоправда, мені невідомі саги про мандрівку когось на ім'я Отар до Вінланда. Але буквально нині з'ясувалося, що достовірність саг взагалі під сумнівом. Тож не буду саперечувати. Отар, який вислуховував тираду доктора, перевів погляд на Барні і сказав йому. «Іду». Обід доїм. Вийшовши із їдальні, Барні побачив, що на нього чекає секретарка з оберемком Тек. «Я не хотіла турбувати вас під час їжі», – пояснила вона. «Ну і дарма. Після тієї страви, яку я щойно спожив, у мене вже ніколи не налагодиться нормальне травлення». «Беті, ти знаєш, хто такі трилобіти?» Це такі огидні слизькі мокриці. Ми ловили їх на Санта-Каталіні. Це страшенно весело. Їх ловлять уночі з ліхтарями, а потім запікають на вогні і їдять з пивом. Ви повинні обов'язково... Нічого я не повинен. Давай забудемо про цих мокриць. Що ти там хотіла? А, я хотіла порозмовляти про табелі. Особливо про реєстрацію вікендів. Справа така. Всі, хто входить до знімальної групи, проводили свої вікенди на Каталіні, а, тобто всі, крім вас, за всі п'ять тижнів, які ми тут, у вас не було жодного вихідного дня. Так, не турбуйся про мене, Бетті, Люба. Я не збираюся відпочивати, доки відзнята картина не буде лежати у коробці. Ну, то у чому справа? А, розумієте, містер Гендріксон. Деякі любителі підводного плавання хотіли б лишатися на Каталіні не два дні, а чотири, а потім працювати з суботу і неділю наступного тижня. Мої таблиці робочого часу і так перебувають у жахливому безладі, а якщо іще почати робити це, можна остаточно заплутатися. Що ви скажете? Хм, знаєш, давай, но ну, пройдися зі мною до будинку Отара». «Мені потрібне маленьке тренування, пройдемо вздовж берега і провітримо голови». Поки вони спускалися до води, Барні зберігав мовчання. «Знаєш що? Зробимо ось як. Забудь про дні тижня і рахуй тільки робочі дні. Кожен, хто відпрацював п'ять днів поспіль, наступні два дні може відпочивати. Якщо вони хочуть відпочивати чотири дні то мають відпрацювати 10 днів поспіль, а із з 11 по 14 – вихідні. Відмітки про їх робочі дні будуть у тебе в журналі та в табелях, адже вони відмічають їх і тут, і на Каталіні. Оскільки 2 або 4 дні для нас значать тільки 5 подорож на машині часу, то вийде, що усі працюють щодня без вихідних, а для мене це головне. «Давай, но ну, веди свій журнал так, як я тобі сказав, а після повернення я владнаю це питання із Олем та бухгалтерією». Вони поволеньки розмовляючи рухалися до мису поруч із хатиною Отара, коли позаду з'явився джип, який безперервно ревів клаксоном. «Господи, а це що?» – застогнав Барні. «Неприємності, звичайно ж неприємності». Ніхто не летів би так стрімголов, аби повідомити гарні новини. Він зупинився із нещасним виглядом, чекаючи на джип. Даллас, що сидів за кермом, примудрився загальмувати, майже не обсипавши їх дощем із піску. — В затоку входить якийсь корабель, — гукнув Даллас. — Усі рушили шукати вас. — Ну от, ти мене знайшов. «Що ж це, знову вікінги-пірати, як і минулого часу?» «Мені відомо тільки те, що я сказав», – відповів Далас самозадоволено жуючи сірник. «Ну і що ж, значить я мав рацію щодо неприємностей», – зітхнув Барні, залазячи у джип. «Вирушай назад у табір, Беті. Не виключено, що буде новий скандал». Щойно джип обігнув мис, вони побачили його. Із попутним вітром у затоку входив великий корабель із широким вітрилом. Усі кіношники висипали на пагорб за будинком отара, а місцеві жителі побігли до самісінької води, розмахуючи руками і щось волаючи. «Знову буде бійня», – сказав Барні. «О, а он і мій оператор. Він вже готовий зафіксувати найкривавіші сцени на кольоровій плівці». «Пішли вниз! Спробуємо цього разу не допустити вбивства!» Джину встановив свою камеру на самісінькому березі, у тому місці, звідки можна було знімати як тих, хто зустрічає, так і прибуваючий корабель. Цього разу, коли корабель підійшов ближче, стало зрозумілим, що ситуація буде іншою. Норвежці сміялися, розмахували руками, в яких не було зброї. Отар прибіг на берег, щойно йому повідомили про наближення корабля і стояв тепер по коліна у воді, голосно й радісно волаючи. Коли незнайомці наблизилися до берега в притул, велике вітрило було спущено, і корабель, рухаючись за інерцією, врізався носом у берег та заумер. Високий вікінг із величезною рудою бородою, що стояв біля стерна, зістрибнув із борту в хвилі прибою та підбіг до отара. Обидва велетні щось волали на знак вітання і міцно обіймалися. «Візьми обійми крупним планом!» – гукнув Барні до Джино. «Мені не доведеться питати дозволу на те, аби включити цю сцену в фільм, «І не доведеться платити дієвим особам, бодай зайвий цент», – промовив він зі щасливою посмішкою, спостерігаючи за сценою на березі. Тепер, коли стало зрозуміло, що кровопролиття не очікується, кіношники почали спускатися ближче. Слуги викотили діжки зелем. Барні підійшов до Єнсаліна, котрий спостерігав, як отар та новоприбулий радісно ляскають один одного по плечах. «Ну, про що вони розмовляють?» – поцікавився Барні. «Вони – старі друзі і кажуть одне одному, наскільки приємно знову зустрітися». «Ну, це і так зрозуміло». «А хто цей Рудобородий?» «Отар кличе його «Торхал», Тож, напевно, це Торхал Гамлісон із Ісландії. Вони з Отаром неодноразово разом ходили в набіги. Отар завжди доволі тепло розповідав про нього. Ну, а про що вони волають зараз? Торхал каже, каже, він дуже радий, що Отар вирішив купити його корабель, тому що він, Торхал... Повертається назад до Норвегії і міг би для цього скористатися човномотара. Він питає про другу половину грошей. Насупившись, отар кинув різке слово. Це я знаю без перекладу, сказав Барні. Ми пробули тут доволі довго, аби принаймні це слово сполучення вивчити. Крики посилились. У голосах обох вікінгів чулися неприємні нотки. Готар вважає, що в Торхала в голові злі духи, тому що він ніколи не купував жодних кораблів. А Торхал каже, що два місяці тому, коли Отар приїздив до нього в Ісландію, коли він користувався його гостинністю, він купив у нього корабель і тоді говорив зовсім інше. Так, Котар тепер не сумнівається, що Торхал дійсно має м -м, е, злих духів в голові, тому що він не покидав цей острів цілий рік. Він пропонує зробити в голові Торхала дірку, аби випустити тих злих духів. Торхал відповідає, що тільки-но він дістанеться до своєї сокири, то з'ясується, у чиїй голові буде зроблено дірку». Прислухаючись до цього сумбурного перекладу, Барні раптом зойкнув, ляснув себе по лобі і облишив позицію спостерігача, яку займав, поки ті два важковаговики обмінювалися поглядами ненависті та готувалися до битви. Стійте, стійте, закричав він, але вікінги не звернули на нього ані найменшої уваги. Барні випробував свої сили у старонорвеській. Неміц стадар. Але як і раніше, безрезультатно. Стріляй повітря. крикнув барні Далласу. Необхідно їх спинити, поки не пізно. Текс вистрілив у каміння і роздроблені осколки з вереском полетіли в воду. Вікінги на мить повернулися, забувши про свої чвари. Барні підбігав до них. Отаре, послухай. Мені здається, я знаю, у чому справа. «Я теж знаю», – прошепів злісно Отар, стискаючи кулаки. «Ніхто не має права називати Отара такими усе не так погано, як тобі здається. Просто у нас різні точки зору». Барні відтягнув Отара за рукав. Вікінг не поворухнувся. Так, я вас прошу». «Відведіть Торгала в будинок і поставте йому декілька пив, а я поки що порозмовляю з Отаром». Даллас іще декілька разів змушений був вистрілити у каміння під ногами для підтримки розмови. Нарешті їм вдалося розборонити супротивників. Торхел, озираючись, рушив до хатини за обіцяною виповкою. Габарній почав розмовляти із Отаром. «Послухай, Нуотаре, скажи, ти міг би вирушити до Вінланда на своєму човні?» – запитав Барні. Все ще збурений та розлючений отар закліпав і струснув головою, не розуміючи його питання. «Човні? До чого тут мій човен?» – запитав він нарешті. Барні терпляче й повільно повторив питання. Отар похитав головою, категорично відкидаючи такий план. «То дурна справа», – сказав він. «Човен для набігів, річками, вздовж берегів. Він не годиться для відкритого моря. Для подорожей морем потрібен кнор. Ось він, кнор». Тепер Берні звернув увагу на прибулий корабель і виразно побачив між ним – та човном, що уже був у отара. Якщо човен із драконом на носі був довгим і вузьким, то Кнор був доволі широким судном із високими бортами та завдовжки принаймні у сто футів. Кнор Торхала здавався кораблем надійним. «Скажи, ти міг би вирушити до Вінланда на цьому кораблі?» – запитав Барні. Звісно, відповів отар, знову зиркаючи у бік хатини, куди повели торхала Ну тоді купи його в торхала І ти теж? озернувся на нього люто отар Чекай, чекай хвилинку, послухай мене Якщо я дам тобі частину грошей, ти зможеш купити цей корабель? Він коштує купу марок Ну, нічого не зробиш, бути яхтсменом задоволення не дешеве Ну, то ти зміг би це зробити? Можливо. Чудово. Тоді домовилися. Якщо він каже, що ти купив його корабель два місяці тому, значить так воно й було. Не бий мене! Чекай, чекай. Зрозумій, я дам тобі грошей. Професор перекине тебе в Ісландію, аби ти здійснив угоду, і все буде окей. Про що ти говориш? Барні повернувся до Єнса Ліна, який уважно слухав їх розмову. «Ха, вловлюєш Єнса, ні? Сьогодні вранці ми домовилися, що Отар вирушить у Вінланд. Він сказав мені, що для цієї подорожі йому потрібен інший корабель. А Торхал стверджує, що Отар був у нього і купив ось цей корабель два місяці тому. Вочевидь, так воно й було». Тож давайте швиденько провернемо цю справу, доки становище не ускладнилося. Візьми з собою Далласа і поясни все професору. Візьміть з собою моторний катер. Вирушайте в Ісландію два місяці тому. Купіть корабель і домовтеся, аби його доставили сюди сьогодні. А тоді повертайтеся. Це має зайняти не більше, як півгодини. Візьми у касира декілька марок, щоб було чим заплатити за корабель. І не забудьте порозмовляти із Торхалом перед від'їздом і з'ясувати, скільки заплатив йому Атар, щоб ми могли вручити йому певну суму. «Те, про що ви говорите, парадокс!» – сказав Єнс. «Я не думаю, що це може бути здійснено, але для мене неважливо, що ти думаєш. Ти отримуєш платню, тож роби, що тобі кажуть». А я поки що спробую заспокоїти Торхела, аби до вашого повернення він був у більш-менш прийнятному настрої. Джип поїхав. Барні вирушив до хатини. Норвежці були поділені на дві групи. Новоприбулі трималися біля свого вождя. Групи обмінювалися похмурими поглядами і майже не пили. В цю мить... У хатину увійшов Джино із пляшкою, яку він вийняв з чохла для телеоб'єктива. «О, Барні, хочеш спробувати?» – запитав він. «Це справжня граппа зі Старої Італії. Я не можу пити тутешній самогон». «А твій нічим не кращий», – відповів Барні. «Спробуй запропонувати Торхалу. Можливо, йому сподобається». Джино кивнув. Він витяг корок, зробив величезний ковток, а потім простягнув пляшку Торхалу. «Дрекіт!» – запропонував він пристойною старонорвезькою. «Оквенд велком ріір тіл Оркнея!» «Ласкаво просимо на Оркнею!» Рудобородий вікінг взяв пляшку, ковтнув, закашлявся, зі здивуванням уважно подивився на неї, а потім знову припав до горлочка. Минуло щонайменше півгодини, перша ніж Джип повернувся. Втім, цього виявилося цілком достатньо для того, аби напружена мовчанка перейшла у добрячу пиятику. Пиво текло рікою, грапу прикінчили майже повністю. Коли в хатину увійшов отар, атмосфера різко змінилася. Торгал швидко встав і притулився спиною до стіни, наготувавшись оборонятися. Але отар, сяючи широкою посмішкою, попрямував до нього. Він вдарив, торхала по плечу, і за мить ворожнеча була забута. Напруга зникла і пиятика продовжилася. Ну, то як справи? запитав барні у Єнсаліна, що вибрався із джипа з набагато більшою обережністю, аніж отар. За хвилини відсутності у нього виросла триденна щетина, а під налитими кров'ю очима з'явилися величезні чорні кола. «Ми легко відшукали Торхала, почав він хриплим голосом. «Нас чудово зустріли, і ми притвали корабель без жодних труднощів». Але, як виявилося, за традицією ми не могли поїхати, не відсвяткувавши угоду. Банкет! Цей банкет тривав день і ніч, тож минуло більше двох діб. Перша ніж отар заснув на столі, і ми змогли забрати його у джип. О, Господи, подивіться на нього! Він знову п'є! Як йому це вдається! Ян здригнувся. Ну, просте життя і маса свіжого повітря, пояснив, знизавши плечима барні. Крики та радісні вигуки вікінгів ставали дедалі гучнішими. Отер вулився у банкет, не виявляючи жодних ознак втоми. Так, схоже, наш провідний актор разом зі статистами сьогодні не буде братися до роботи. Тож давайте обговоримо план зйомок у Вінланді і на борту цього, як його там називають. Кнор. Називний Кнорур. Родовий Кноре. Дабальний. Стоп. Я не вчу тебе, як знімати фільм, правда? От і ти мене не вчи. А тож, підемо, подивимося на цей Кнор. Виглядає доволі ґрунтовно, напевно стійкий. На ньому можна буде поставити камеру визначимо, в кількох сценах ми можемо його використати. Потім нам потрібно буде скласти плани зустрічі у Віндланді, і до того ж треба буде якось стежити за кораблем. О, господи! Знову маса непередбачуваної роботи. Але нічого. Ми вже зробили половину, і тепер впевнено рухаємося до фіналу, якщо нічого більш не трапиться. І саме в цю мить у нього над головою зловісно пролунав пронизливий крик чайки. Барні здригнувся, швидко простягнув руку і забобонно постукав по мореному дереву хнора. Розділ дванадцятий «Я вб'ю тебе, як скаже Нобса! Не смій хлюпати мені воду в обличчя!» Люто заревів отар. «Стоп! Стоп!» – сказав Барні. Потім він спустився на палубу і вручив отару рушник. «Не так. Ти повинен сказати «Геть від вітрила!» «Я вб'ю першого, хто наважиться торкнутися до нього!» «Ти маєш казати «Підняти вітрила!» «Кажу вам, я відчуваю землю!» «Не впадайте у вічай! Ось це ти повинен казати!» «Там немає жодного слова про воду, Отаре!» «Він навмисно хлюпнув мені водою в обличчя!» – сердито сказав Отар. «Ну, звичайно! Адже ти перебуваєш у відкритому морі! Забагато миль від берега серед штормових хвиль, які зараз на тебе й бризкають! На морі так завжди буває, але ти ж не сердишся на океан і не проклинаєш його кожного разу, коли на тебе хлюпає хвиля!» «Так то у відкритому морі, а не тут, на суші!» Біля мого будинку. Барні приречено зітхнув. Не було жодного сенсу знову вдаватися до пояснень про те, що вони знімають картину, що з боку усе має здаватися справжнім, і що актори повинні робити вигляд, ніби це відбувається насправді. Барні вже не менше як сорок разів це пояснював. Але от картина не мала жодної цінності для цього скандинавського вікінга. А що ж могло мати для нього ціну? Їжа, питво, гордість. "Мене дивує", сказав барні. "Мене дивує, що така дрібниця, як вода, турбує тебе, Отаре. Це не гідно справжнього чоловіка. Чуєш, но?" Він звернувся до підручного. «Едді, набери відро води." «І давай, ну, хлюпне на мене! Просто в мордягу!» «І як накажете містер Гендріксон?» Едді розмахнувся і вихлюпнув відро холодної води в потік повітря від подужного вентилятора. Холодні бризки облали Барні з голови до ніг. «Чудово!» – сказав Барні, що сили намагаючись тримати цокотіння зубів. «Прекрасно освіжає!» Водяні бризки мене абсолютно не турбують, отак от Втім, вираз обличчя Барні зовсім не відповідав сказаному Бо ж вересневі вечори на Оркнейських островах і так були холодними А тепер ще й потік повітря від вентилятора Немов ножем прорізав мокрий одяг, проникаючи до тіла Давай, пожбор водою в мене, сказав отар «Я покажу, що теж не боюся води!» «Гаразд, одну хвилину. Головне, пам'ятай про те, що ти маєш казати!» Барні вийшов із поля зору камери і у цю мить йому гукнули. «Стрічка на задньому проєкторі майже скінчилася, містер Гендріксон!» «Ну то перемотуй її, та швидше, інакше нам доведеться тут ночувати!» Штормове море зникло із екрану за спиною отара, і група перевела подих Робітники, які стояли на платформі поруч із Кнором Вімкнули електричну помпу, аби наповнити бочку морською водою Отер стояв на палубі один Тримаючись за стерно витягнутого на берег корабля Та сердито ззиркав навколо Сліпуче світло прожекторів висвітлювало Кнор І шматок берега позаду все інше було повито темрявою. «Дай-но мені цигарку», – попросив Берні своєї секретарки. «Мої промокли». «Готово! Можна починати, містер Гендріксон!» «Чудово! Займайте позиції! Камера! Мотор!» Двоє робітників щосили навалилися на довгі важелі, які розгойдували шматок дерев'яної палуби, на якій стояв атар. Поїхали. Вперто зімкнувши щелепи, отар зиркнув в обличчя шторму, утримуючи стерно, яке робітник, прихований за кораблем, намагався вирвати із рук вікінга. Геть від вітрила. заволав отар. Присягаюся тором я вб'ю будького, хто торкнеться вітрила. Бризки хлюпнули йому в обличчя. Алеотар засміявся холодним сміхом. «Я не звертаю увагу на воду! Я люблю воду! Підняти всі вітрила! Я чую землю! Не втрачайте надії!» «Стоп!» – сказав Барні. «Знято!» «Він великий вигадник», – сказав Чарлі Чанг. «У моєму сценарії написано зовсім не так. Знаєш, нехай все лишається, як я, Чарлі!» «Щоразу, як він тримається настільки близько до тексту, як зараз, будемо вважати, що це ідеально!» Барні підвищив голос. «Окей, люди, на сьогодні все. Підйом о сьомій тридцять ранку. Ми повинні встигнути захопити світанок». Він придивився в темряву і додав. «Янс, Еморі, а, підійдіть до мене, перш ніж іти. Вони стояли на шкафуті поруч із щоглою. Барні тупнув каблуком по палубі Кнора. «Скажіть на мені, ви впевнені, що ось це дійсно здатне допливти до Північної Америки?» «Безсумнівно», – сказав Єнслін. Ці норвезькі кнорри були більш швидкохідними і мали значно кращу мореплавність, ніж каравели Колумба або іспанські та англійські кораблі, які досягли Нового світу 500 років по тому. Історія цих кораблів достовірно викладена. Ну, ви пригадайте, нещодавно у нас з'явилися підстави дещо сумніватися у достовірності деяких із записаних історій. Так... Але є інші докази. У 1932 році зробили точну копію одного із таких кнорів – всього 60 футів завдовжки. І цей корабель, повторивши шлях Колумба, перетнув Атлантику мало не в півтора рази швидше за нього. Не всі знають, наскільки досконалими були ці кораблі. Приміром, всі вважають, що кнорри із їх широкими, майже квадратними вітрилами могли йти лише за вітром. Але вони могли, тобто можуть, йти і проти вітру, якщо він до п'яти румбів. Ну, гаразд. Вірю вам на слово. Тільки слухайте, звідки цей сморід? «Вантаж», – лаконічно відповів Єнс показуючи на тюки, надійно прив'язані до палуби шкіряними мотузками. «У цих кораблях немає трюмів, тому весь вантаж знаходиться на палубі». «Хм, і що ж це за вантаж? Лімбурзький сир?» «Ні, в основному продукти. Їжать для худоби, ель, тощо. А смердить від шкіряних мішків» аби зробити їх водонепроникними, їх просочують тюленячим жиром, смолою та олією. «Дуже дотепно», – сказав Барні, а тоді вказав на темний отвір позаду щогли. «А що сталося із ручною помпою, яку ми домовилися встановити на кораблі? Він повинен дістатися до Вінланда, інакше ми не знімемо картини». «Я хочу, аби було вжито усіх запобіжних заходів». Еморі сказав, що помпа буде корисним нововведенням. «То де ж вона?» «О, Готар відмовився від помпи», – пояснив Єнс. «Він поставився до неї із великим сумнівом. Він боїться, що помпа зламається, і вони не зможуть її полагодити. У них, знаєте, своя система. Одна людина стоїть внизу із відром» і вичерпує воду з на корабля, а інша виливає її за борт за допомогою ось цього дерев'яного коромисла. Можливо, така система і здається примітивною, зате вона діє безвідмовно. Ну так, звісно, діє. Поки вистачає людей і відер. Але я впевнений, в цьому у нього нестачі не буде. Окей, гаразд. Купую все. Що не вистачало, аби я вчив отара його професії. Просто, Просто я хочу бути впевненим, що він точно дістанеться Вінланда. Так, окей, а якщо до навігаційного пристрою, Еморі, усе гаразд. Я встановив його всередині корпусу, тож вони не зможуть дістатися до нього. Вивів на палубу дуже простий ретранслятор. За ним Керманич буде вести корабель. Він буде працювати? Хм, а чому ні? Вікінги і так непогані мореплавці. Щоправда, зазвичай їх морські переходи дуже короткі, тож вони прокладають курс від однієї точки на березі до іншої. Але їм знайоме поняття океанських течій. Вони розуміються на звичках морських птахів і покладаються на те, що птахи приведуть їх до землі. Окрім того... Вони доволі точно вміють визначати широту за висотою полярної зірки над горизонтом. Тому допомога, яку ми їм хочемо надати, повинна вписуватися у систему, яку вони застосовують, і доповнювати її. З іншого боку, якщо наше пристосування вийде з ладу, це не повинно призвести до трагедії. Звісно, найпростіше було б надати їм магнітний компас – але він не надто надійний у цих високих широтах, та й до того ж, здаватиметься їм дуже незвичайним. – Угу, саме тому ти цього не зробив. Це я зрозумів. А що ж ти зробив? – О, Еморі задоволено поплескав долоною по деревині. – Я помістив всередину корпусу гірокомпас із запасом живлення у вигляді нових... «Ніколька адмієвих батарей. Ми увімкнемо його в момент відплиття, і батареї вистачить принаймні на місяць. Гірокомпас останньої моделі. В армії їх застосовують на ракетах. Ось тут, просто перед стерновим, розташований репітер компаса». Барні подивився крізь товсте скельце циферблата і чітко побачив білу стрілку на чорному тлі. По суті, це був навіть не циферблат. На чорному колі було нанесено всього одну велику білу цятку. «Я сподіваюся, Отар оцінить цю штуковину», – сказав він. «О, він уже її оцінив», – відповів Еморі. «Дійсно, він дуже сповнений ентузіазму. Можливо, якщо я намалюю карту, ви краще зрозумієте мої пояснення». Еморі взяв ручку та блокнот, і швидко зробив простий нарис. Ось, пунктирна лінія – це 60-й градус північної широти. Причому зверніть увагу на те, що вона паралельна курсу, яким має пливти отар, аби досягти мису Фаруел на південному краю Гренландії. Прямуючи на захід, він легко зможе перевіряти свою широту за висотою полярної зірки. Далі. Ми встановлюємо гірокомпас так, аби він весь час вказував на мис Фервел. Коли стрілка показника торкається цієї білої цятки, значить корабель плеве у потрібному напрямку. Вони, до речі, вкриті люмінесцентною речовиною, світяться у ночі. Саме, дякуючи гірокомпасу, отар і припливе просто до південного краю Гренландії. Там він хоче перебути найлютішу пору року, зиму, у своїх родичів. Але що ж трапиться навесні? Адже якщо рухатися тим самим маршрутом вздовж 60-ї паралелі, це приведе його у затоку Гудзона. «Отож, нам доведеться переставити гірокомпас», – продовжував Еморі. «Отар зачекає нас». Ми встановимо йому нові батареї, а тоді переспрямуємо Гірокомпас ось сюди, у протокол Белайл. До того часу він уже буде вірити інструменту і вирушить за вказаним ним курсом. Хоча цього разу курс не буде паралельний широті. Проте східна гренландська течія спрямована у той самий бік, а він із нею знайомий. Він зуміє без зусиль досягти. Або берега Лабрадору, або Ньюфауленду. Ну, гаразд, добре. Отар зможе відшукати Вінланд, сказав Барні. Але як ми його відшукаємо? Поруч із батареями вмонтовано радіовідповідач. Отримавши сигнал нашого радіо, він автоматично надішле відповідь. Тоді нам не важко буде відшукати корабель за допомогою елементарного радіопеленгатора. Ну, що ж, звучить доволі переконливо. Будемо сподіватися, що це відповідає дійсності. Барні ще раз окинув поглядом низьку палубу і тонку щоглу. Я б не наважився переправитися на цій штуковині навіть через затоку, але я не вікінг. А тож завтра відплиття. Ми завершуємо усі зйомки на острові. «Вранці спускайте корабель на воду і поганяємо його декілька разів через гавань. Зробимо зйомки з берега, з борту корабля, а потім випустимо нашого голуба. Нехай летить!» Хех. «Дивися, Марі, раптом твої застосунки не спрацюють, то нам доведеться залишитись там, у Вінланді, вести домашнє господарство разом з індіанцями». Адже якщо ми не доправимо назад готову картину, просто немає жодного сенсу повертатися. Джино підняв голову з-за камери і сказав, «Я готовий, можемо починати». Барні повернувся до отара, який стояв, недбало спираючись на стерно. «Нома, давай команду!» Втомлені матроси, Щось похмуро бурмочучи собі підніс, знову навалилися на дерев'яні руків'я шпиля. Вони підіймали, опускали вітрило і плавали туди-сюди за токою від самісінького світанку, поки Джино знімав корабель з різних ракурсів. В міру того, як обертався барабан шпиля, змащена жиром мотузка із моржової шкіри, з шипінням повзла через дірку у вершині щогли, підіймаючи важке полотняне вітрило, яке іще більше обтяжувало смуги із тюленячої шкіри, нашиті для надання форми. Джино спрямував об'єктивне вітрило, знімаючи його підйом. «Вже пізно», – буркнув Атар. «Якщо ми хочемо відпливти сьогодні, то потрібно зробити це якнайшвидше». «Ми вже майже закінчили», – заспокоїв його барні. Я хочу тільки зняти, як корабель виходить із затоки, і на цьому завершимо. Ти ж знімав уже цю сцену сьогодні вранці. Сам казав, корабель відпливає на світанку. Так, так, це було з берега. А тепер я хочу, аби ти і Слайці стали поруч біля стерна у момент відплиття від рідного берега в невідоме. На моєму кораблі... «Жінка ніколи не буде стояти біля стерна. Отаре, вона не буде керувати кораблем, вона просто стане поруч. Ну, можливо, візьме тебе за руку. Я не прошу, у тебе надто багато, ні?» Коли вітрило досягло вершини щогли, Отар почав віддавати розпорядження. Трос, на якому піднімалося вітрило, було знято із барабана і закріплено намертво а на його місце було поміщено мотузку від якоря. З усиллями матросів, які Джино фіксував на плівці, якір почав підійматися з дна затоки. Якір, величезний камінь, обшитий дерев'яними брусами і оброслий водоростями, було затягнено і кинуто на дно. Корабель почав набирати швидкість. Вітер сповнив вітрило, і Барні повернувся до зйомок. Слайті! покликав він. «На сцену, і швидше!» Ох, зовсім непросто було перейти із носа на корму Кнора, коли корабель повністю завантажений. Оскільки Кнор не мав трюмів, і було тут тільки дві крихітні каюти, то на палубі був не лише весь вантаж, а й сиділо та лежало більше сорока людей, шестеро низькорослих корів і зв'язаний бик. Ще тут дивовижним чином помістилися декілька овець, і два цапи, які стояли на вершинах тюків. Крики, мекання, мукання наповнювали повітря. Але Слайті змогла здолати усі перешкоди, і Барній допоміг їй видертись на крихітне узвища біля стерна. На Слайті була біла сукня із глибоким декольте, виглядала вона дуже привабливо, із розпущеним білявим волоссям і щоками, що зарожевілися від вітру. «Встань поруч із отаром!» – сказав їй Барні, а тоді швидко вийшов із поля зору знімальної камери. Почали. Камера! Мотор!» «Їх по тилиці причудовий кадр!» – прокоментував Джино. «Отар!» – крикнув Барні. «Заради Тора! Повернися до нас! Ти дивишся не в той бік!» «Ні, я дивлюся в потрібний бік», – вперто відповів Атар, стискаючи в руках довге стерно та суворо дивлячись на землю, що зникала. «Коли залишаєш сушу, потрібно завжди дивитися на неї, аби брати правильний напрямок. Так робиться завжди». Після тривалих вмовлянь, пояснень, лестощів та підкупу, Барні вдалося вмовити Отара встати так, аби він міг правити, дивлячись через плече. Слайті стояла поруч із ним, поклавши руку на борт поруч із рукою вікінга. Джино вдалося відзняти вид берега, який віддалявся. «Стоп! Знято!» – скомандував нарешті Барні, і Отар із полегшенням зайняв правильне положення. «Я вас спущу на берег біля мису!» Сказав він Чудово, відповів Барні А я поки зв'яжуся по радіо із табором І викличу вантажівку Найважчим під час висадки Було вивантаження камери Тож Барні лишався на борту Доки її не переправили На берег цілою та неушкодженою Ну, Отаре Побачимося у Віндланді Сказав він, простягаючи руку Доброї тобі дороги «Звичайно!» – відповів вікінг, стискаючи своєю ручищою руку продюсера. «Знайди там для мене гарне місце. Вода, трава для худоби і багато дерев». А я дуже, дуже намагатимусь!» – сказав Барні, трясучи рукою. Він намагався відновити кровообіг у побілілих пальцях. Тепер вікінги часу не гаяли. Щойно Барні спустився на берег, Отер наказав закріпити бейтас вітрило, і довга колода з одним кінцем увійшла в спеціальний отвір на палубі, а інший її кінець вперся у верхній край вітрила, розвернувши його до вітру. Корабель востаннє відійшов від берега і попрямував у відкрите море. Голоси людей та ревіння тварин дуже скоро вщухли вдалині, перекриті шипінням прибою. «Тільки б вони дісталися до Віндланда», сказав Барні напівголоса, «Тільки б вони туди дісталися». Він різко повернувся і здерся на вантажівку. «Швидко, доправ мене до професора! Тисни на третій швидкості!» сказав він шоферу. Він ніяк не міг позбутися своїх страхів, і хотів негайно з'ясувати, чи зміг благополучно дістатися корабель до Ісландії. Машина часу не могла вирішити всіх його труднощів, але вона могла принаймні скоротити період безплідного та довгого очікування. Коли вони під'їхали до табору, там уже панувала метушня. Намети згортали і вкладали на вантажівки разом із рештою майна. Знімальна група готувалася до переїзду на нове місце. Однак Барні не помічав цього рейваху. Його пальці нетерпляче барабанили по боковому склу. Якщо корабель у дорозі спіткає невдача, все це вже буде ні до чого. Не встигла ще вантажівка загальмувати біля машини часу, як Барні вистрибнув із кабіни. Джип повантажили на платформу, і Текс та Єн Лін, які сиділи у ньому, стежили за тим, як професор заряджає акумулятори часотрону. «А де Далас? запитав роззираючись Барні. «Кудись пішов!» «Ми можемо вирушити і без нього», – сказав Текс. «Не обов'язково їхати нам удвох, адже нам потрібно тільки доставити отару запас військи на зиму, після того, як ми дізнаємося, що він прибув нормально». «Роби, що тобі кажуть!» – насупився Барні. «Я хочу, аби про всяк випадок туди вирушало двоє людей. Ми не можемо собі дозволити зараз зривів. Ось, до речі, ось він і йде. Вирушайте!» Барні відступив крок назад, і професор Гюет увімкнув темпоральне поле. Як завжди, із точки зору спостерігача подорож зайняла лише частку секунди. Платформа зникла і знову з'явилася за декілька футів від Барні. Втім, зміни були очевидними. Професор Гьюіт, набурмосившись, сидів у контрольній кабіні, щільно зачинивши двері, а ті, хто були у джипі, підняли бразентовий полох. Той був вкритий товстим шаром снігу. Порив снігового бурану вирвався із поля часотрону, і сніг вкрив траву довкола платформи. «Ну, ну!» – нетерпляче запитав Барні. «Що сталося? Та вилазьте вже! Вилазьте! Доповідайте!» Далас спустився із платформи і пішов до Барні вкритою снігом травою. «Ця вже мені Ісландія!» – пробурчав він. «От то клімат! Слухай, давай про метеорологію потім. Як там отар із кораблем?» «А, все гаразд!» Корабель витягли зимувати на берег, і коли ми вирушали, Отар та його дядько сьорбали візки, які якими їм доправили. Ми хвилювалися, думали, що так і не знайдемо його. Професору довелося чотири рази міняти координати. Виявилося, він зробив зупинку на Фарерських островах. Хух, між нами кажучи, я не думаю, що Отар дістався б до Ісландії, якби його не підганяла любов до спиртного. Адже коли звикаєш до очищеного спирту, домашній самогон перестає подобатися. Барні із полегшенням зітхнув. Уперше, за довгий час, він відчув, як напруга полишає його. Він навіть вичавив із себе слабку кислопосмішку. «Хм, ну, чудово. Тоді починаємо перекидати групу, поки в нас ще не стемніло». Він рішуче видерся на платформу, обережно ступаючи колією, прокладеною джипом, аби не набрати снігу в червики, і прочинив двері кабіни. Скажіть, прав, у ваших акумуляторів вистачить енергії для наступного стрибка? Коли мотор генератора працює, зарядка акумулятора йде безперервно. Це моє велике вдосконалення. Чудово. Тоді... «Перекиньте нас вперед у Чесію у весну 1005 року. Знайдіть у Ньюфоуленді гарне місце в тих краях, які ви оглядали із Ліном, ну, коли шукали поселення вікінгів». «А, я якраз знаю таку місцину», – сказав професор, перегортаючи записник. «Там ідеальне місце». Він встановив координати і увімкнув часотрон. Знову виникло уже знайоме відчуття часового стрибка, і платформа опустилася на скелястий берег. Хвилі билися об нього. Здавалося, вони розбиваються просто поруч з машиною. Бризки з шипінням падали на сніг, а над ними вгорі височила похмура громада скелі. «Ви називаєте це чарівною місиною?» зарепетував барні, намагаючись перекричати гуркіт прибою. «Помилкові координати!» – кинув через плече професор. «Маленька помилка! Це не зовсім те місце!» «Та ви що! А я й не здогадувався! Давайте рухати звідси, доки нас не змило в море!» Після другого стрибка машина часу м'яко опустилася на зелену галявину на березі невеличкої затоки. Дещо далі півколом вишикувалися високі дерева і через галявину до моря збігав, звиваючись, дюркотливий струмок. Ось це вже інша справа, зауважив барні, дивлячись, як члени його екіпажу вибираються із джипа. Де це ми, Янсе? Янслін озирнувся навкруги, вдихнув повітря на повні груди і посміхнувся. О, я добре пам'ятаю це місце. Воно було одним із перших, які ми оглянули. Просто перед нами маленька затока, що виходить у Секрід Бей на північному краюні Фауленду. А ось там, доктор махнув рукою, там протока Бел-Ел. Ми дізналися, до речі, про це місце, знаєте чому? Чудово. Здається, це те, що потрібно, перебив його варні. «Компас на кораблі Отара націлений сюди?» «Абсолютно вірно!» «Ну, тоді тут ми і зупинимось!» Берні нахилився і зачерпнув із платформи жменю мокрого снігу та почав ліпити сніжок. «Це місце біля гирла струмка ми залишимо для Отара. Свій же табір розіб'ємо он там, у верхньому правому кутку галявини. Тут доволі рівно!» Постараємося, аби двадцяте століття не потрапило в поле зору знімальної камери. Дужба, «Ну за роботу! Але спершу щистіть сніг. Я не хочу, аби хтось знову зламав ногу. В цю мить Далас нахилився, аби зав'язати шнурівки і втриматися від спокуси, побачивши таку ціль, було просто неможливо. Розмахнувшись, Барні бурнув ту сніжку просто у центр його тісних джинсів. Перед, вікінги!» – сказав він із щасливою посмішкою. "Перед Будемо заселяти Вінланд!» Кінець шостої частини Гаррі Гаррісон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 Ну а ми з вами почуємося у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.